¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? Yo y mis copresentadores Ana y Rente y Ferran Pallas, os damos la bienvenida a Lo que viene después. ¿Cómo que Lo que viene después? ¿Y qué es aquel tonillo a lo veo a lo higartiburu? Uy, perdoneu, es que me había equivocado de programa, ¿eh? Pensaba que estaba el corazón corazón. O corazón corazón o el corazón de invierno. O... o corazón de primavera. No, no, de primavera no, que no tu Alfred que fa, no soc tan gilipollas, ¿eh? Estaba a ser gilipollas, pero no, no. me confondrá el que ve después en corazón corazón, ¿eh? ¿Qué veus cámaras por aquí? Eh, ¿Qué veus al plató? ¿Que hay aquí el és que vaig molt estressada. I això, per què? Doncs perquè m'han proposat presentar el programa de l'Anna i Gartiburo i no sé si em donarà temps de fer tantes coses, nena. Què Tu seràs el corazón, corazón tu? Sí, la... què passa? No dono el perfil o què? Home, ets rosa, tonta i pàmfila. Així que jo diria que sí que el dones, bon Vaja, dones. gràcies, gràcies. Però bueno, frase al final o no, l'oferta? És que aniria molt estressada, eh, amb la un i tot i prefereixo fer el que ve després que Corazón Corazón. Veus com ets tonta? Ai, deixa'm ja. Vale, vale. Bueno, torna a fer de l'Anna, que m'ha agradat. ¿Cómo estáis, corazones? Molt bé, gràcies, nena. Bé, també. Uh, què tal si comencem d'una vegada? Eh? Va, sí, però abans presentem el Marc, no? Què, et sembla bé o què? I tant, i tant, clar. Doncs durant la propera hora ens acompanyarà el nostre tècnic, Marc Auger. Sí, a qui li agradi el heavy metal. No sé per què us ho dic, perquè és una dada inútil, sense importància. No és cap dada inútil. Hòstia, ha parlat. Ha parlat? <ríe> bueno, bueno, i ara què? Quina Comencem por? ja o no? I no és una gravació, eh? S'ha de dir que no és una gravació. Parla ha parlat en directe. Ha parlat. No havia parlat mai, oi? No. S'ha preparat els cascos de eh, micro. Era la primera paraula que deia. I mira, nosaltres, que <ríe> maco. <Bueno, ríe> Està de l l que em presenti o què? Vinga, va, bueno. ja, ja, ja que hi és? Doncs jo sóc Natàlia Carranza, o Anna Igard i Gardiborodós, eh, com vulgueu. I ara sí, ens anem al que ve després. Ara va, docea Dios. Amb el nostre informatiu. Benvinguts a l'informatiu del que després. pensem. Hola amiga, estàs cansada de netejar sempre amb l’aigua de la galleda bruta? Necessites que el terra et brilli com una patena i no aconsegueixes que la tercera rajola quedi com cal? Avui presentem la solució, oi Natàlia? Efectivament Anaïs, us presentem la galleda de fregar amb dues zones per escorrer-la. La millor solució per mantenir el terra de casa teva com una patena. Corre! Les primeres 8.500 trucades rebran a més, totalment de franc, un joc de tovalloles de la dutxa d'aquelles agafades sense bolet dels millors hotels de Barcelona. Xanxan! -xan! Una empresa crea un cor amb els seus treballadors per allojar... Amb el seu... Sí, sí, ho ha dit bé, no? És que sí. m'has mirat raro ho no. Torno a començar. Una empresa crea un cor amb moment els seus... Moment, moment. Una empresa crea un cor amb els seus treballadors per allargerir la crisi. L'empresa, que és de Madrid, ha reclutat a 200 treballadors voluntaris per tal que actuin en un concert. Únic a l'Auditori de la Ciutat dels Xotis, Xotis? en la participació estel·lar de la Orquestra de la Comunitat de Madrid. Aquest acte dedicarà, eh, dedicarà tots els diners recollits a una organització benèfica en favor de l'educació i de l'escolarització de nens i joves en risc d'exclusió social. Com que treballadors voluntaris! Quina cara tenen aquests abussons? eh? Aquests sí que els deixava jo en risc d'exclusió social. Però a hòsties! Xanxan! Xan. Operen a un home i li treuen un quilo de claus de l'estómac. L'home d'origen perua va ser operat d'urgència després de patir forts dolors abdominals per haver ingerit prop d'un quilo de claus, monedes i altres materials. Els metges s'han assegurat que està totalment fora de perill. Les organitzacions sanitàries adverteixen que menjar objectes metàl·lics pot provocar impotència. Xan -xan. Ramon Cim fa tancar el canal de la revista El Jueves a YouTube. Els advocats contractats per, pel popular individu antiprofetor, pirateria, han denunciat el compte de la coneguda revista sarcàstica per la existència de vídeos que, segons l'ha afectaven el seu honor. La revista no ha dubtat en reaccionar ràpid i ja ha, pla, ha penjat els vídeos en un altre portal des d'on s'ataca, amb més ganes Àlex, Àlex Cantant. L'ex-cantant. L'ex-cantant. Aquest xaval, si tampoc li agraden els pirates, millor que calli i que vagi a salvar els de la, els de la tonero segrestat a l'Àfrica. txan Va home, um, No m'has deixat acabar. <ríe> Adalè digues, va home, um, va. Va home, um, va. Txan-txan. I ara, per fi, la notícia de la setmana. Una britànica reclama el seu dret a ser escandalosa quan té sexe. Escandalosa. Ho ha fet davant d'un tribunal, el qual ha demanat poder cridar mentre té sexe amb el seu marit, sense haver de ser silenciada pels protestes dels seus veïns. Però per què ho ha demanat? Segons publica el Daily, el Daily Telegraph, aquesta britànica podria ser multada per escàndol després després que els veïns possessin denúncies i queixes espantats i molers, per l'excessiu soroll que fa quan té relacions sexuals. Eh, saps què em diu, Anna? Única... Quan dic relacions sexuals, se m'omple la boca? Ah, sí? A veure, digues relacions sexuals. Relacions sexuals? Sí, sí que se sí. Però continuem amb la notícia. Els veïns de Caroline, que és com es diu la dona, han descrit els sorolls que procedien de la seva casa com de homicides i innaturals. Home, el de homicides es pot entendre si fa satomàsicisme. Però això d'innaturals, per què ho diran? Jo em entenc que si som molt exagerats, els sorolls els veïnes sentin incòmodes, eh? Però jo m'ho prendria amb humor. Potser als primers cops, però quan portes 5 anys vivint al seu costat, Déu s'acaba fart, home. Però torno a la notícia, eh? La senyora Catwright al·lega que físicament no és capaç de limitar els seus crits durant el coit i ha cridat a un sexòleg perquè exaccessi de testimoni en el seu judici. Jo l'entenc perfectament, eh? Jo tampoc puc aguantar els crits quan, ja saps... Pensava que anaves a, a jamegar aquí davant de tothom. Oh, si vols, ho faig, eh? Home, el sexe dona audiència, així que podries fer uns quants jamecs, va. Ah, oh, ah, oh, sí, sí, sí. Mm. <ríe> Anaïs, gràcies, ja, ja... Què? Ho has fet molt bé, gràcies. Eh, què, què passa? Ah... Ah, ah, sí, perdoni, no, en urgència, és que el tècnic m'està dient alguna cosa. Una pujada, dius? Ah, ah, hòstia, veus el que et deia, Anaïs? Què passa? En Marc, que diu que en el moment dels jamecs tot el poble ha sintonitza el tradiu, tia Anna... Eh, si vols, continuo, eh? Bueno, va, sí, fes jamecs mentre jo dono pas a la sintonia. Va, ah, mmm, I ara, sí. mentre la Anaïs es prepara mentalment ah, per sortir al carrer i preguntar a la gent sobre els seus orgasmes... Uh, escoltarem una cançó molt relacionada amb el tema que estem tractant. Una cançó molt sensual. És... Adverteixo que durant els propers minuts poden notar com els puja la líbido, així que si es estan conduint, vagin en compte. Non, moi non plus. Oh, mon amour. Comme la vague résolu Je vais, je vais et je viens. i jo je... lag you realize je veux je veux et je reviens contre toi encore je pense et je